izo aina nne ndizo ambazo mwaka moja hivyo sasa zikaziondoa zile aina zingine tano ambazo zilikuwa zinazalishwa kuanzia mwaka 1990 sasa tangu mwaka moja paka sasa tulianzisha bustani mama kwa ajili ya kupata hivyo vikonyo hapa kituoni mmoja wa bustani mama unaweza ukapata miche stini kwa mwaka yani unapokata vikile vikonyo unaweza ukapata vikonyo sitini lakini tulifanya juhudi kuzisambaza kwa hiyo lakini ile ile